40. fejezet A tébai hajónál Suti várta a noferetet. Isten hozta a világ legszebb hölgyét. Azt akarja, hogy elpiruljak? A ritka dicséret ez egy hőstől. Ha magát látom, szívesebben lennék bíró. Adja az utazótáskáját. Azt hiszem, a szamár örülni fog, hogy viheti. Hol van pászer? kérdezte noferet aggódva. Reggel óta takarít, de még nem ért a végére. Ezért jöttem én. Úgy örülök, hogy összeházasodnak. Teljesen meggyógyult. Hála a legjobb orvosnak. Visszanyertem az erőmet, és élek is vele. Remélem azért vigyáz magára. Miattam ne aggódjon. De ne várakoztassuk Pászert. Tegnap óta csak a kedvezőtlen szélről beszél. Arról, hogy a hajó valószínűleg késni fog meg hogy mi minden hiúsíthatja meg az utazását. Nem hittem volna, hogy ennyire szerelmes lehet ez az ember. aki szél gyors iramod diktált, így hamar odaértek a felvirágozott házhoz. Pászer szabad napot adott az írnokának, csak a nagy eseményre tudott most gondolni. A szobákban füstölők kellemes fenyőtömjén és jázmin illatot terjesztettek. A zöld mocska és pászer kutyája Bizalmatlanul méregették egymást, miközben pászer átőeltenó feretet. A negyed lakói már az ünnepi készülődés láttán oda sereglettek. Mi lesz a betegeimmel, akiket otthagytam a faluban? Meg kell szokniuk, hogy másik orvos kezeli őket. Három nap múlva átköltözünk bránérházába. házába. Még mindig feleségül akarsz venni? választ gyanánt a karjaiba kapta a lányt, és úgy vitte be a kisházba, ahol annyi éjszakán át álmodozott róla. Az összesereklett emberek örömújongásban törtek ki. Nem volt szükség egyéb ceremóniára. Pászer és Noferet hivatalosan férj és feleség lettek, hiszen immár egy fedél alatt laktak. A környékbeliek apraja nagyja részt vett a hajnalig tartó mulatságban. Pászer és Noferet összeölelkezve aludtak el, és másnap délben, amikor Pászer fölébredt, mozdulni sem mert, úgy csodálta az alvó lányt. Nem is hitte volna, hogy ennyire boldog lesz. Noferet ki sem nyitotta a szemét, csak megfogta Pászer kezét és a szíve fölé húzta. Esküdj meg, hogy sosem válunk el egymástól. Bár csak egyét tennének minket az Istenek, és beírnák a szerelmünket az örökké valóságba. Annyira összeillettek, hogy még a vágyaik is egyek voltak. Az érzéki örömökön túl, amelyeket az ifjakra jellemző hévvel és mohósággal ízlelgettek, már is abban a biztos tudatban éltek, hogy páros életük időtlen időkig tart. Nos, bíró! Mikor indítjuk meg a pert? Megtudtam, hogy Noferet visszatért Memphisbe. Tehát kész megjelenni a bíróság előtt? Noferet most már a feleségem. Höh, jellemetlen, mondta fintorogva a főorvos. Ha elítélik, az foltot ejt majd az önhírnevén is. A karrierje érdekében minél hamarabb el kell válnia tőle. Tehát, fenntartja a Ne mond felnevetett. Talán a szerelem megzavarta az eszét? Itt van azoknak a szereknek a listája, amelyeket Noferet a laboratóriumában készített. A növényeket Kánítól tól Karnak kertészétől vette. Mint láthatja, ezek a készítmények megfelelnek a gyógyszerészeti előírásoknak. Maga nem orvos, pászer. Annak a Kányi-nak a vallomása pedig nem fogja meggyőzni az esküdteket. Gondolja, hogy Brániré többet nyomna a latban? Nebamon arcára ráfagyott a mosoly. Bránir már nem gyakorolja az orvosi hivatást. Ő a Karnaki templom leendő főpapja, és Noferet mellett fog tanúskodni. Bránir szigor közismert. Nos hát, alaposan megvizsgálta a szereket, amelyeket maga ártalmasnak ítélt. Semmilyen rendellenességet nem tapasztalt. mond elöntötte a dű. Az öreg bölcsnek olyan nagy a tekintéje, hogy ha noferet mellett tanúskodik, csak növelné a lány orvosi hírnevét. Ah, alábecsültem magát, pászer. Most kiderült, hogy kiválóan taktikázik. Egyszerűen csak szembeállítom az igazságot a maga ártó szándékával. Most azt hiszi, hogy győzött. De ezt még megbánja. Noferet az emeleten aludt. Pászer egy iratot tanulmányozott a földszinten. A szamára bőgésével jelezte, hogy jár valaki a ház körül. Pászer kiment. Sehol senki. Ekkor a földön észrevett egy papírus darabot. Kapkodó, de hibátlan írás állt rajta. Bránir veszélyben van, jöjjön gyorsan! Kutásnak eredt a sötét éjszakában. Bránír háza nyugodtnak tűnt, de a késői óra dacára az ajtó tárva nyitva állt. Pászer áthaladt az első helyiségen, és meglátta mesterét, aki egy falnak támaszkodva ült. Feje a mellére hanyatlott. A nyakából véres gyöngyház állt ki. A szíve nem dobogott már. Pászer letaglózva állt. Megölték Bránért. Több rendőr lépett be a házba, és közre fogták a bírót. Élükön ment, Moszé. Mit csinál itt? Üzenetet kaptam, hogy Bránér veszélyben van. Mutassa! Ott maradt az utcán, a házam előtt. Ellenőrizni fogjuk. – Miért? – Mert magát vádolom a gyilkossággal. Mentmosző az éjszaka közepén verte föl a kapu főbíráját. A főbíró meglepetten látta, hogy két rendőr fogja közre Pászert. – Beszélni akartam önnel, mielőtt nyilvánosan bejelentjük, hogy mi történt. – Letartóztatta Pászert bírót? – Gyilkosság miatt. Kitölt meg. Bránírt. Képtelenség, szólt közve Pászer. A mesterem volt, tiszteltem. Miért ennyire biztos a dolgában, menn Mert tetten értük. Pászer szúrt Bránír nyakába. Az áldozat csak egy kicsit vérzett. A bíró épp akkor végezte be tettét, amikor én és az embereim beléptünk a házba. Ez nem igaz, tiltakozott Pászer, Éppen akkor érkeztem, és láttam, hogy Branir halott. Küldött ki orvost, hogy vizsgálja meg a holtestet? Ne bámond, mondt, kértem meg rá. A szívét szorongató szomorúság ellenére Pászer megpróbált tenni valamit. Meglehetősen furcsa, hogy ön éppen ott volt, és éppen akkor, egy egész szakasznyi rendőrrel. Mivel magyarázza ezt? Örjárat. Időnként együtt őrjáratozom a beosztottjaimmal. Nincs ennél jobb módja annak, hogy megtudjam, munkájuk során milyen nehézségekkel kerülnek szembe. Szerencsénk volt, hogy egy bűnözőt is tetten érhettünk. Ki küldte, ment Ki ezt a kelepcét? A két rendőr lefogta pászert. A főbíró félrehúzta a rendőrfőnököt. Felejjen, ment mosze. Véletlenül járt arra? Nem egészen. Egy névtelen üzenetet kaptam ma délután az irodámban. Alkonyattól figyeltük Bránir házát. Láttam, amikor pászer belépett, és szinte azonnal utána mentünk, de már késő volt. Biztos, hogy ő a bűnös? Hát azt nem láttam, amint a tűt az áldozatba szúrja, de hogyan kételkedhetnénk abban, hogy ő volt? Nagyon fontos ez az apróság. Az Asher féle botrány után ez a tragédia, ami az egyik bírómat hozza hírbe. Tegye meg az igazságszolgáltatás a kötelességét. Én megtettem a magamét. Nem világos, hogy mi volt az indíték. Másodlagos kérdés. Egyáltalán nem. Úgy tűnt a kapu főbírája zavarban van. A rendőrfőnök hozzáfordult. Szállítassa el Pászert egy titkos helyre. Hivatalosan azt mondjuk majd, hogy elhagytam memphis Ázsiába kellett menni az miatt. Az veszélyes vidék. Könnyen baleset érheti az embert, vagy akár egy portyázó Beduin is megölheti. Mentmoszé. -e. Nem erészelj. Régóta ismerjük egymást főbíró. Csak is az ország érdeke vezérel. Maga sem szeretné, hogy kiderítsem, ki küldte ezt a névtelen üzenetet. Ez a kis bíró igencsak terhessé vált mindannyiunk számára. Memphis nyugalomra vágyik. Nem okos dolog megrágalmazni és megvádolni egy bírót, vágott közbe Pászer. Visszatérek, és ki fogom deríteni az igazságot. A fáraó nevére esküszöm, hogy visszatérek. Kapu főbírája lehúnyta a szemét és befogta a fülét. Noferet aggodalmában az egész negyedet felverte. Egyesek hallották északi szél bőgését, de senki sem tudta, hogy hová tűnhetett a bíró. Szutti sem derített ki semmi érdemlegeset. Branér házát zárva találták. Noferet nem tehetett mást, mint hogy megkérdezze a kapu főbíráját. Pászer eltűnt. Úgy tűnt, hogy a főbírót meglepte a hír. Ugyan már, nyugodjon meg. Titkos megbizatást teljesít az ászerügyjel kapcsolatban. De hol van most? Ha tudnám, akkor sem lenne jogom elmondani önnek. A részletekről nem beszélt, nem tudom, milyen útvonalat választott. De nekem semmit sem mondott. Ez dicséretes. Ellenkező esetben megróvásban kellene részesítenem. Éjszaka ment el, egyetlen szó nélkül. Ő nyilván meg akarta kímélni az elvállás fájdalmától. Holnap után kellett volna átköltöznünk Bránírhoz. Szerettem volna vele beszélni, de úgy látszik már elindult Karnakba. A főbíró elkomorodott. Szegény gyermek. Nem hallotta a hírt. Branir meghalt az éjszaka. Nagyon szép temetése lesz.